Matayo mlango wa mbili kichwa cha somo la leo kinasema kupimana ubavu na Mungu kupimana ubavu na Mungu ni lugha kidogo ya Kiswahili cha mtaani kidogo lakini ngoja tutumie hicho hicho kupimana ubavu na Mungu sehemu nyingine unaweza kasema kicho kingine ni hicho hicho unaweza kusema kujaribu hekima ya Mungu kujaribu kama Mungu ana hekima kiasi gani hii imetokana na maandiko tuliyosomewa eh tumesomewa na msomaji hapa kuanzia Mathayo 22 mstari wa 15 paka mwisho wa mlango ambao ni mstari wa 46 Katika kipengele hicho katika maandiko hayo tumeona visa vi 4 karibu e, visa vitatu e, Wayahudi wanamjaribu Kristo e, hekima yake kama wanamuuliza maswali magumu kwa lengo la kumuonyesha kwamba ha, ha, siwe, hawezi kujibu kwa fani eh naweikasema hivi wanamuuliza maswali magumu wakijaribu kama kumtega ashindwe kuelewa amina mm. nani na, na, na, na. huko ni kupimana ubavu ni kuona ni nani mwenye kufahamu zaidi ni nani mwenye ujuzi zaidi ni nani mwenye hekima zaidi eh afike sehemu fulani aonekane kwamba labda hawezi kujibu maswali yao au chochote anachomuuliza wanamzidi hekima huko ni kupimana ubavu na moyo unaweza kusema je ni jambo la kihistoria pekee yake hapana linaendelea mpaka leo katika maisha ya kila siku leo hii wataalamu wasomi wanajaribu kuchallenge Kuchallenge ni kama ku swali cha ku challenge ni kufanya nini kama kuleta changamoto kushindana vile kushindana na na hekima ya Mungu hasa Biblia yani katika vitu ambavyo wanajaribu kuficha wana, wanauliza Biblia inasema hivi na hivi na hivi. Huoni kama ni ya kijinga. Eh, wanampima Mungu ubavu wake, ana uwezo kiasi gani wa hekima yake. Eh. Hii tutaiona katika vipengele Vitatu tatu. Eh. Vipengele vi, vi, vi, vi eh, vitatu na kimoja cha Yesu Kristo alipo na yeye alipowajaribu. Jaribio la kwanza au eh, changamoto ya kwanza waliompa eh, ilikuwa ni habari za kulipa kodi kwa Kaisari. E. Na tutaona kwamba walikuwa hawamulizi ili kusudi wafahamu, wajifunze. A -a. walikuwa wanamtega ili kusudi waone anashindwa kiasi gani. Eh. Tutaona pia baada ya kuona kwamba huo mtego umewashinda, wakaleta mtego wa pili wa mfano wa aliyeolewa na wanaume wana, wana saba wakiwa mmoja nakufa na, na maacha kwa, kwa kwa ndugu yake na maacha yule mke kwa ndugu yake na nini wote wakafa na mwanamke akafa sasa wanataka kujua habari za baada ya kufufuka kwa, kama kuna ufufuo kweli unao sema wewe Yesu hii hali itakuwaje sasa nani atakuwa ataolewa na yupi sasa. wakati wote walishakuwa umezake wote ni ilikuwa ni, ni mfano pia wa na ndivyo hivyo tutakuja kuona pia kwamba mara nyingi wale watu wanaojitahidi kuleta hekima yao ya kujaribu kuishinda hekima ya neno la Mungu. Hii Biblia inashambuliwa ina, ina, ina kweli kweli Inashambuliwa kweli kweli Na wakati wengine haishambuliwi na watu wambali inashambuliwa mle mle ndani ya kanisa. Ndani ya makanisa. Eh. Kwayo, kwa hiyo tunaona kwamba ndivyo inavyokuwa kwamba mifano inayotolewa, hoja zinazotolewa zinazotaka kuibatilisha Biblia zinakuwa ni za kijinga kabisa. Tana na na hoja zinakuwa ni za kijinga kijinga sio hoja zenye nguvu zenye kustahili kabisa ku mfano eh, kama hiyo hoja wanayemuuliza kwamba hivi kama ku, kama huyo mwanamke kule aliolewa na mume wa kwanza wa pili wa wote wanakufa alafu baadaye naye akafa kwenye ufufuo hiyo inaweza ikawa ni kigezo cha kusema kwamba hakuna ufufuo na hawa tutaona ni wasomi walikuwa wanaitwa masadukayo watu walikuwa na kiwango cha juu cha ufahamu kuliko hata mafarisayo eh jamani biblia tuielewe somi bro atiere eh au hakuna kitu ambacho kinakuwa challenge kinachopingwa kama neno la Mungu leo si, kitu raizi tu kama mfano kama uokovu leo hii ukienda kwenye makanisa makubwa kama kanisa la wakatoliki ukwambia habari za uokovu Anakwambia utaokokaje sasa kabla hujafa eh lakini Yesu anawambia sema sababu ni kwa sababu hamjui hamyajui maandiko na hamjui nguvu ya Mungu kwa hiyo mnatumia fahamu zenu na na nguvu zenu lakini maandiko ya Mungu maneno ya Mungu ameyajui na faha, na nguvu za Mungu ammzijui na ndiyo sababu mnauliza hivi Lakini sio wewe uliyo kwanza Sio unaemwamini Yesu Kristo sio wewe unaamini Biblia Na na nianelewe Wakamuuliza pia kipengele hicho cha kwanza cha kulipa kodi kimasuala ya mstari wa 16 mpaka 22 kile kingine kinyo habari za mwanamke leo na wanaume saba wote wanakufa sijui alikuwa na kiasi gani yule mwanamke e, Mifano mifanoona toa mibaya sana e, au wale wanaume alikuwa na wenyewe eh Imeanzia mstari wa 23 mpaka mstari wa 33 na baadaye akaja mtu mwingine naye akamuuliza swali zuri lakini lenye maana lenye maksudi swali nzuri lakini lina makusudi mabaya ndani yake unajua mtu anaweza akakutendia jambo zuri lakini akiwa na, na nia mbaya ndani yake anaharibu makusudi yote Eh kweli Akauliza alimuuliza ni amri ipi iliyo kuu kuliko zote Iko ni swali zuri na imemsaidia Yesu Kristo imetusaidia sisi ilio swali ulizwa kwa nia mbaya Yesu akalijibu kwa nia nzuri linahufaa wewe na mimi Mimi napendezwa na majibu yao Amri iliyo kuu mpende bwana Mungu wako eh, Kichwa Leo hii watu kumwambia kwamba kuna kumpenda Mungu hawajui Hawalielewi ilo swali. Changio kuona kumpenda Mungu sio kusema Mungu anakupenda, Mungu anakupa. Mkinginipenda mtazishika amri zangu, mkinginipenda msishike neno langu. Eh. swali liliulizwa kwa malengo mabaya, lakini Yesu akalinyoosha, alikaleta faida nzuri. Baadaye wanamuuliza sasa yeye ndiye anawageuzia kibano. Anawauliza swali moja wanashindwa kumjibu na Biblia inasema emsome ile mstari wa mwisho kabisa. Waleo anasema mstari wa 46 anasema kwaje msee wa 45 anasema hivi Mathayo 22:45 na 6 anasema hivi Basi Daudi akimuita Bwana amekuaje ni mwanawe wala hawakuweza mtu kumjibu neno wala hawakuthubutu mtu yeyote Hakuthubutu mtu yeyote tangu siku ile kumuuliza tena tena akawapiga ngwara Eh unaweza kusema ni eh, nini sasa maana yake nini katika maisha yetu Kwenye maisha yetu ni kwamba Mungu naye muamini, Kristo naye muamini, ana nguvu hawezi akachang, changamoto na wanadamu kamshinda. Ndiyo sababu wanaanguka hawaulizi tena. Leo hii akitokea mtu yote yule akajiinua anataka kuichallenge Biblia. Biblia inasema anaanguka hawezi tena akamchani Mungu. Lakini huku mwanzo wanadamu wanajaribu kupimana ubavu na Mungu. Nani mwenye hekima? Hivi niulize kwa mfano hapo Japani walifanya utafiti, saizi wanafanya utafiti na unaendelea Japani, wao kutengeneza hybrid ya mwanadamu na nyani. Eh ipo tu ndio hata kwenye mtandao. Hybrid ni kitu cha katikati. Eh hiyo ni nini? Sikupima hekimamu. Nikupima hekimamu kwamba mwanadamu ni mwanadamu nyani ni nyani e, miaka miwili mitatu iliyopita nilisikia akivitu vingi sana, vitu vingine vya kijinga kabisa. Eh, Tuvingi vya eh, Wanadamu wanajaribu kumum... katika jina la usomi, katika jina la sayansi lakini hiyo ni katika vitu vinavyoonekana vya kisayansi sayansi vitu vya mwilini, lakini vya rohoni ni vingi zaidi. Vya rohoni ni vingi zaidi. Eh. Oyo eh uh, katika vile visa kimoja baada ya kingine. Na Sihitaji kurejelea tuliyosoma wiki za nyuma lakini mnakumbuka kwamba kipindi hiki mlango wa tisa Yesu kusaingia Yerusalemu eh, yuko kwenye ile wiki yake ya mwisho ya mateso na, na maumivu na kufa kwake sasa yuko katika kipindi yuko kama anamaliza ukulasa kimsingi utaona ukulasa wa kazi yake duniani by the way kimsingi tunaona kwenye mlango unaofuata mlango wa shina, tatu ndipo alipotoa lile somo korofi kabisa kuliko yote naweza ngasema Ole wenu mafarisayo wanafiki. Baada ya kuwa ameshindwa kabisa kumujaribu, akaachana naye, aliwageuza kibano akaanza kuwashutumu. Ole wenu mafarisayo wanafiki. Ole wenu mafarisayo wanafiki. Kwayo, kama, kwa hiyo ilikuwa ni kama yuko anafunga-funga yake. Kilio pita mlangu wa 22 sehemu ya kwanza tuliona alipotoa mfano wa harusi ya mwana wa mfalme. Na tukaiona kwamba ile harusi ni uokovu ni uzima wa milele e miaka 1000 utawala Yesu Kristo hiyo katika kitabu cha Ufunuo mlango wa 19 na inayoendelea kwa eh, mbingu mpya na nchi mpya mlango wa 20 wa kitabu cha Ufunuo na kuendelea mpaka eh, mwisho mpaka milele kimsingi sasa tuende katika zile hoja za leo tuanze na hoja ya kwanza naanze ya mstari ule wa 15 Tuko tunaangalia kicho kikubwa kinachosema kuijaribu hekima ya Mungu au ambayo tumekipa china pia linalosema uh, ku kupimana ubavu na Mungu, kumpima Mungu ubavu, kupima hekima ya Mungu ni kubwa kiasi gani? Hekima ya Mungu ni kubwa kiasi gani? Eh. na hoja ile, eh, ina eh, jaribu kuhusu kodi, kuli, kuhusu kulipa kodi. Jaribu kuhusu kulipa kodi. Tuanzia leo msura ya 15 mpaka 22. Tuanzia 15 mpaka 22. Mimi nasema nipo mafarisayo wakaenda zao wakafanya shauri jinsi ya kumtega kwa maneno. Jamani tuanze msura ya 15 kwa somo mlango msura ya 14 tulimaliza wiki iliyopita. Eh, huwa hatuachi mstari. Eh, tuna, tulipoishia tunaendelea mbele. Tukimaliza mlango tunaenda mlango unaofuata. Ndiyo kuhubiri kitabu. Tulifanya hivyo kuanzia kitabu kuanzia mwanzo wa matayo. mpaka hapa tulipo. Na vitabu vingine tunavyoendelea nayo. Watu tunaendelea mstari wa tano ambao tuliishiwa mstari wa 14 wiki iliyopita. Utaki ukoacha sehemu bila kuifahamu, bila kui, kuihubiri e, Kwa nini tuwe na Biblia ili mradi tu tunayo? Mkristo ana Biblia tu yuko kwenye makaratasi, yuko kwenye zao na nini lakini haipo katika ufahamu wao wala haihubiri. Ni kama ni unafiki sasa. Hivi kuna kitu ambacho unahitaji ni nini? si ni unafiki. Yaani una kitu alafu unahitaji. Ni fulani ya unafiki. Eh unataka kwamba uko pale lakini eh mfano mtu ukiwa na kadi ya CCM alafu hujihusishi na CCM unakuwa ni mnafiki pale. Kwa sababu kupigi kura hu, hu, hu, Hujengi chama chako unatoa mfano sio kusema kwamba mimi na, nafagilia siasa zozote bila pana. Mbeto tu fanye. Eh Vile vile eh ndivyo ilivyo hata kwenye neno la Mungu. Twende katika eh, jaribu kuhusu kulipa kodi kwa Kaisari. Msalimu 15 nasema ndipo mafarisayo wakaenda zao wakafanya shauri jinsi ya kumtega kwa maneno. Unaona lengo lao ni kumtega. Hawataka kujifunza hawa watu. Wakatuma kwake wanafunzi wao pamoja na Maherodi. Kwanza watu ni kweli. Hawaendi wenyewe, wanatuma watu wengine ili kusudi ikitokea, wengine. Hawa watu ni wanafiki kweli kweli. Watu wanaojipenda peke yao wakawatumwa pamoja na Maherodomi Herod ni kundi kingine la watu waliokuwa na maamini Herod unajua viongozi wengi wenye mamlaka huwa pia wanakuwa na nguvu zao za kidini kwa mfano huyu eh, kiongozi wa Misri farao farao alikuwa ni kiongozi wa dini wa, wa mamlaka ya dunia lakini vile vile alikuwa ni mkuu wa dini ni kama alioondoka huyu nani huyu marikia wa Uingereza kiongozi malkia si wa Uingereza sasa hivi wana, wana mfalme wa Uingereza Charles Charles wale ndio wakuu wa dini ya Uingereza Eh. Wale ndo wakuu wa dini za Anglican. Eh. Kwa hiyo unakuta hao Maherode walikuwa ni watu, Herode ni mfalme wa Galilaya, lakini pia ni kama mkuu wa imani fulani. Eh. Na leo hivi ndivyo ilivyo. Eh. Nienda hapo Vatican, una mkuu wa taifa la Vatican, ni kancha lakini ndo mkuu au hata tumsi ni mkuu wa dunia. Ni sehemu kubwa basi watafurai kwa sababu nimesema kiongozi wao ni mkuu wa dunia eh ni mkuu wa dunia yakati zitakuja mstari wa 10 wakatumwa wakatuma kwake wanafunzi wao niko matayo 22 mstari wa 13 nasema wakatumwa wana, wake wanafunzi wao pamoja na Maherode wakasema mwalimu twajua yakua wewe umtu wa kweli na njia ya Mungu waifundisha katika kweli wala hujali cheo kama mtu awaye yote kwa maana hutazami sura za watu haya tu, tu, tu kwanza tuangalie hayo maneno wako lengo ni kwenda kumjaribu kupima kama watamuuliza maswali kujaribu kuona kama ana ufahamu kiasi gani wanataka kuonyesha kwamba wewe mm, mm, hujui Swali falitakalo kuuliza hujui uwezukafanya mambo uweze kuongoza mambo sawasawa huna hu, huna kuna hekima ya kutosha kufanya mambo mazuri makubwa ndio wanataka kumthibitishia kwa maswali yao eh kwanza kitu ya kwanza unaona wanamjaribu usura ya wa sita wanampamba pamba wanampamba wanakuambia wewe ni mtu wa kweli unafumbisha njakwe sasa swali la kwanza nauliza je kama kama aimsho mwenyewe sasa wao kama nasa tuulize tena makani ndio kujifunza biblia wakatuma kwa yake na nini msali wa, wa mbili mbele kidogo wanamuuliza hivi wewe umtu wa kweli msali wa 16 katikati hapo mwalimu tujue apo wewe hu mtu wa kweli wao wanaakili kwamba Yesu Kristo ni wakweli sasa kama ni wakweli kweli wallemuamini wanaje hukumu wenyewe eh unataka ni akina nani sasa hao ni nani tunakuja kuleta kwenye maisha yetu kila siku leo hii wa kristo wengi ngoja ni niende ni huko mara moja nishie kaonekana kama nafundisha historia za huko Israeli na Jerusalem niaweke kwenye maisha yetu yangu ya, ya na yako ya na wewe unajitufundia kutokea mbali na, na, na dunia za leo na dini za leo eh leo hii unaenda kwenye una, u, ukiwauliza wakristo wote anakuambia biblia ni neno la Mungu watakwambia ni neno la Mungu watakwambia sio neno la Mungu ukiwaambia una unali unaliishi unalisoma kama neno la Mungu kusoma kitabu cha Ezekieli hajawahi sasa wana tofauti gani na hawa kwa hiyo hawa wameandikwa kwenye Biblia ili kusujwa tufundishe tusiwe kama wao eh yani wao wanamkiri Yesu Kristo ni wa kweli lakini humwamini wao unakiri Biblia ni akweli, Biblia nasema, ya kweli lakini huamini Biblia inasema wanawake wasivae mavazi ya wanaume na wanaume wasivae wana, mavazi ya wanaume eh Mtu anayeenda anachallenge ana, ana swali la kuuliza ina maana sasa vazi la mwanamke ni lipe na la wanaume kana kwamba Mungu wakati analiandika. alikuwa hajui anachokifanya aliandika kitu ambacho hakina maana no haiwezekani Mungu aandike kitu ambacho hakina maana kwenye maisha wanadamu ama vazi la wanaume ni kiatu na mwanamke sio kiatu sijui lakini liko wazi uendea kwenye Biblia ukaanzea kwenye kitabu cha, cha kutoka mlango 28 mstari wa 42 suruwali ni vazi la wanaume. Mm. Eh, na vazi la chini la mwanamke ni vazi ambalo ni jamia shketi na gauni na kitenge na vitu kama hivyo muda wote ule kwenye historia ya Biblia. Eh, lakini watu wanakuambia ah, hiyo imepitwa na wakati. Eh, unaposema kwa maneno ya Mungu limepitwa na wakati, maana Mungu ana expire. Haina tofauti na hawa watu wanaomwona msifu Yesu. Wanamwambia ni kweli wewe unafundisha kweli na nini wana hekima ya Mungu Leo hii wa Kristo ana hekima ya Mungu ana challenge hekima ya Mungu Wana challenge, wana -challenge waz wazi swali Mimi nikitoka hapa nikaja nika kuwahubiria nimevaa skirt Eh Na kiblouse cha kike Lakini anaweza kaenda mwanamke amevaa shati kama hili nililovaa na suruari kama niliyova akaenda mbele akahubiria watu akasema yuko sahihi au akaenda afanye kazi yote ile. WaKristoakaona hakuna tatizo. Huko ndiko kuchallenge. Tena ni mbali zaidi kuliko wale Mafarisai. Kwa sababu Mafarisai walikuwa nafanya kwa maana ya kwanza sisi tumesha kufundishwa lakini bado tunakosea. Maanake ni nini? Mungu anategemea tukosee lakini anategemea tugeuke tunapojua. Kweli. Yao manake. Kweli kabisa na ukweli eh kwa hiyo wanaanza kwanza kwa kumpamba pamba mtu tunyofunza nini kidogo ndani yake mtu utakaposikia mtu anakuja kwako anakupamba pamba na kukuambia vitu nzuri Ambayo ulikuwa umtegemei kwanza kitu ya kwanza umeogope huyo mtu eh binti ukisikia anakuja kijana anaanza kukusifia uzuri wako ambao hujawahi kusikia watu wengine wanakuambia eh uko vizuri una na mwanya e, na nini ukijiangalia una mwanya ni mshuksho kama manya na uzuri. Eh, ukakigia mtu yuko anakusifia sifia. Eh, dimples zako zimejaa. Kumbe bameziba. Eh. Ujue huyo mtu analengo baya. Eh. Ujue huyo mtu analengo baya. Eh. Ni simple. Ukiona anakuja kwa kuanza kusema habari, We ni kijana wa kiume, ukaona unaanza kusifiwa kwa kwa vitu vyako ulivyo navyo. Eh? Hey, I see. Unajimba zuri wewe. Una nini? Una nini? Unjue kwamba amekuja kahaba kwenye njia zako. E. Haba Yesu Kristo anaanza kummsifia vitu ambavyo hawaviamini. Wanaviamini, hawavitendi. Eh, mtendelea anasema hivi. Basi wala anakuambia e, Bas, wala, wala, wala hujali cheo cha mtu, awaye yote kwa maana hutazami sura za watu. Wewe ni mbeni ukweli watu wanao kuingizwa kwenye mtego. Jamani dunia hii na mitego ndugu zangu. Utatetegwa sehemu nyingi. Wale sio lazima iwe kwa binti na kijana siyo anaingia kwenye uchumba pana utatetegwa kwenye vitu vingi kwenye maisha ya kila siku. So. Hii mitego imechang yaani mtu anakupa ni kama mtu wafadhali mtu kitaka kuwatega panya. Unawawekea nusu ni sumu, nusu ni nyama au dagaa pano nusu kuna vitu vizuri dagaani watamu. nyama ni tamu eh au nyanya alafu humo vile vile kuna nini kuna nasumu. Hapa wana hapa wanachanganyia maneno wanamwambia ni wa kweli hiyo ni neno la kweli kristo ni wa kweli halafu anamwambia au maneno unasemaje wala hujali cheo cha mtu awaye yote kimsingi nikosa cheo cha mtu lazima kiheshimiwe Eh, mfano ukitoka hapa, Biblia inasema wenye mamlaka wapeni heshima kama wenye mamlaka. Eh, anasema kama ni ni hakimu, mpe heshima ya hakimu. Kwa hiyo wanamchanganyia sumu Yesu Kristo wakuwa mtu wa namna hii. Eh. tuwape watu zao. Eh, sema, hatu heshima zao. Kwa sababu ndio Biblia inasema, hatuwapi heshima ya kimungu. Hapana, lakini heshima ina. Kwani unaweza ukampa mtu mzee mwenye umri wa miaka sabini 80 Utamba heshima inayolingana na, na mtu wa miaka 30. Lakini kila mtu ana heshima yake, anatakiwa heshima hiyo kwa namna yake. Kwa hiyo Yesu Kristo wanamchanganyia vitu ambavyo alikuwa afanyi, lakini wanaongeza neno mbalo kimsingi ni la kweli, wanasema hivi, wala kwa maana hutazami sura za watu. Kuto kutazama sura za watu ni nini? Ni kwamba kuna upendeleo upendeleo, Ndiyo. Hii tabia ya kweli ya Mkristo kweli, ndio tabia ya Kristo alikuwa hana upendeleo, Mungu hana upendeleo. Eh, kwa hiyo uh, mtu unapokuwa una interact na, wa, na, na na dunia hii na wanadamu hawa, lazima tujifunze pia na hekima ya kuweza kugundua kugundua maneno ya wanadamu. Eh, watu wengi ni rahisi kusifiwa sifa nyingi zimewaangusha wanadamu walio wengi. Eh, sifa nyingi. Delilah alikuwa na msifu sana Samson lakini lengo alikuwa anataka mwangamiza ae animsifu sana samson ndio kaziona katika kitabu cha waamuzi mlangu wa kumina tatu, 13 14 15 13 alizaliwa samson 14 15 16 eh wanamjaribu lakini wanaanza kwa kum wanam, wanamchanganyia sumu ya maneno na nicho shetani anachofanya Nlicho pia ngoja tuende katika maana halisi. Nlicho watu wanaohubiri injili za mchanganyiko za uongo, anaweza akachukua mstari mmoja wa kweli, alafu akatafsiri maana yake ya uongo. Si kwani Shetani wakati anamjaribu Yesu Kristo, ngoja niuze swali. Kwenye matayo nne, Luka nne. Eh, A, alitumia Biblia, hakutumia Biblia. Alitumia Biblia. Usije ukadhani kwamba mtu yeyote anayokuja kwako ana kwa kutumia anami, anakuja na mstari wa Biblia ukafikiri ndio ana tayari ameshakamilika anakuambia kweli no lakini unapokuwa umeijua kweli ya Mungu kwa undani wake. eh yani majaribu utayagundua mapema Yesu Kristo anawagundua kwa sababu alikuwa na hekima ya ufahamu wa Mungu eh yes. wame somea anachowajibu mstari wa saba. basi utuwaambie waonaje ni halali kumpa Kaisari kodi ama sivyo usura 18 ngoja nina haraka nimalize hicho kipengele lakini Yesu akawa ufahamu wao akasema mbona mnajanjaribu enyi wanafik pia naomba nitamani nina haraka lakini ningeenda haraka bila kugusa maneno unajikuta sijafanya kazi yangu enyi wanafik mnafiki ni mtu ambaye anasema hili wakati anawaza lile Hawa wanachomwambia na wanachowaza ni tofauti kwa sababu so, Yesu anawangamua. Anawa Wanakuambia tu napotembea na Mungu na Kristo katika neno lake katika kweli yake, ni pia kugundua mnafiki. Eh. Ninahisi kugundua mnafiki. Ni kugundua nabii wa uongo. Eh. Ni kugundua kwamba okay, leo sio sema yake. Ana anasema mbona mna mnajaribu enyi wanasi? nionyeshe. Ni, ni, ni, nio, e. Hawa ndio e, e. wayahudi wa leo, ndio walikuja kuzaa hiki kizazi cha wayahudi wa leo. Eh. Hawa walikuja kumua ndani asiku tatu zifuata 4. au 20. Hawa ndio ambao Wakristo wanatoka hapa wanaenda kujifunza ibada kwao kule. Wanaenda kwenye hija Israeli. Hawaiishi kuona mimi ukinipa trip ya kwenda Israel, nitaenda kwa furaha sana kama ambavyo ukinipa trip ya kwenda nchi yote ile duniani. Sisi kufika Australia, ukinipa trip ya Australia, New Zealand wapi nitaenda kwa furaha. Lakini sitaenda Israel kwa kwenda kujifunza kwa ma, kwa hawa uzao wa hawa. Hawajawahi kukubaliana na Yesu tangia mpaka wakati ule tangia mpaka leo. Unaona wanamjaribu hawampendi hawana nia ya kujifunza na isijaribadai wanamua Anasema niwaonyesheni fedha ya kodi nao wakamletea dinari akawaambia ni ya nani sanamu hii na anwani hii wakamwambia ni akaisari akamwambia basi mlipeni Kaisari ayo Kaisari na ya Mungu ileyo ya Mungu waliposikia walistaajabu wakamacha wakaenda zawao kustajabu kustaajabu sio kubaya unaonekana kama walishangaa lakini bado hawakujifunza bado Wakaenda zao kwenda kutafuta mpango wa pili. Eh. Wakaenda zao kwenda kutafuta mpango wa pili. Na la la nilew. La la hiyo neno e. Kwa hiyo unaona ujumbe wa nini? ma Wao walikuwa ndani mbaya, wakamuuliza swali yeye yeah, alijibu swali linajibu aliyokuwa anatoa Yesu Kristo yanakufaa wewe na mimi hata kama alikuwa ameulizwa kwa kwa makusudi mabaya. Anawambia ni mpeni Kaisari adio Kaisari na Mungu mpe a Mungu. Ndivo tunatakiwa tuishi hapa duniani. Leo no, hivi kuna baadhi ya Wakristo anakuambia nimeokoka, anataka anadhari anakuambia hata sijaishi kanisani. Eh, jumatatu yuko pale, Jumanne yuko pale, Jumatano yuko pale. Watoto wanaliwa na mbu wanaliwa na mume wake mpaka anaenda an, an, anakuwa eti mama yuko kanisani anahudumu kanisani. Hapana. Kuna muda wa kwenda kwa Kaisari ambao ndio duniani kuna na muda wa kwenda kwa Mungu kila jambo na wakati wake Ndiyo sababu hapa tunakutana mara mbili kwa wiki Amina Nana ninasikia lakini jeu haya maneno yanakuponya na kukufundisha wewe Hebu jibuni. au nataka nianze ni kuwafundisha vitu vya vya za kuserebuka hapa Kama unataka kuserebuka nenda nyumbani ukaserebuke ukishatoka hapa haina kosa haina dhambi eh haina ubaya tunapokuja hapa tunakuja tunatulia tuliwahi kuona Yesu alivyokuwa anafundisha anasema watu wakakaa chini na yeye akakaa chini akaanza kuhubiri akaanza kufundisha huoni watu wakiwa wanaenda unaweza kuenda kwenye kanisa la leo makanisa mengi unakuta watu ni ni, ni vurugu vurugu ni ruka ruka ni cheza cheza ni Yaani unajiuliza wako kwa Yesu yupi? Mungu wangu. Amin. Amin. Eh? Tujifunze maneno. Mshukuru Mungu pia ameanza kukupa kweli ya Mungu. Hizi kweli hazipatikani mara nyingi. Unawezekana usione uzito wake. Lakini mwenye kuzitoa anajua. Eh. eh. Kwa hiyo tunamuda kwa kumpa Kaisari. Kuna vitu vietu, vietu viam... tufanye kazi. Tulipe kodi. E, kodi nyingine nyingi ni za ni za uonevo. Lakini usitegee. Hii dunia haitakayikose uonevu Tutakuwa wakati ni mara moja tutakapokuwa chini ya utawala Yesu Kristo na uzima wa milele utakaofuata baada hapo ndipo uonevu utakao hapo. Lakini maadamu huko duniani utaonewa wewe uwezo uwezo kusema kwamba sitafanya kitu kwa sababu kuna uonevu hapana hmm. lakini kama ni kulipa kodi tulipe kodi eh ndicho anachowaambia kama ni mda wa kwenda kwenye mambo kuna hivi unajua kuna u, nina mda, sina muda wa kusema haya mambo ningetamani nichukue muda mrefu ya sasa Ku, unajua kuna wachungaji wengi anaishi kama mnyonyaji, achana na ile tu uizi wa, kwa sadaka zao na nini na kwa sadaka saba nane na nini na nini Unakuta yuko pale hana kazi leo ifanya hana anajificha nyuma ya mwavuri wa wa, wa dini e, yake. Eh. Jumatatu yuko sijui nyumbani kwa mtu fulani anaenda kuombea ombea si anaanza kusikia kutafuta wanaoanga kwa mapepo kwa nyumba za watu na nini na nini. Humo humo anaanzisha na dhambi zake. Eh. Kuna, kuna kwa mtu akwenda kwa kesari Eh. Koosha Kaisari amepewa hii dunia aisimamie lakini ni mari ya Mungu vile vile kwa wakati wake. Biblia inasema kuna wakati miliki zote za dunia zitatushwa mikononi mwa Mungu. Twende kwenye hoja inayofuata. Yeah. Hoja ya pili inahusu eh uh, uh, uh, uh, uh, uh. uh. wana mambo kadhaa hapa nataka niaguse kwenye kunjojoje inayofuata kwa ajili ya muda lazima tumalize kitabu cha matayo. Tuele jaribu kuhusu ufufuo au habari za kuwe, za maisha baada ya maisha ya haya tunayoishi ya mwilini ya kawaida eh, ambayo ndio ufufuo Eh inatokana na mstari ule tuanze mstari ule wa wanamjaribu tuko tunaangalia kichwa cha somo kikubwa kinachosema kupimana ubavu na Mungu. Hao watu walikuwa wanapimana ubavu na Kristo walikuwa wapimani ubavu. Walikuwa wanapima ubavu. Kumpima hekima, Kumpima ufahamu ambao tumeona ndivyo watu wanafanya katika eh, kupima hekima ya Mungu katika neno la Mungu katika Biblia katika nini. Hoja ya pili inasema jaribu kuhusu ufufuo. Wanamjaribu Kristo kwa habari ya ufufuo. Siku ile wa shina tatu matayo 22:25 siku ya masaduka masa ya watu ya kwamba hakuna kiyama yani wao wanaimani imani hakuna kiyama hapa ruga naye sijaangalia vizuri kwenye kingdom lakini inamaanisha kuwepo kwa siku ya mwisho wa dunia hii na ufufuo eh kwamba mtu amekufa eh, dunia bado inaendelea lakini ile roho yake itakuja kufuliwa na mwili wake ule na kuvalishwa mwili unao sio haribika na ile mwisho wa dunia ambapo watu watakao kupewa dunia, duniani baada ya na kuja na Mungu ataiondoa hii dunia ataweka dunia mpya eh, sasa wao hawaamini hivyo siku ile masadukayo watu wasemao kwamba hakuna kiama wakamweneo wakamuliza wakisema mwalimu Musa alisema mtu akifa akiwa hana watoto ndugu yake na amoe yule Eh, ii ipo kweli. Walikuwa wanasema nikumkumbu mangu wa shina tano Eh? Ati na kule. Mwashara 25. tano Basi kwetu kulikuwa kuna ndugu saba. kwanza akaoa akafariki. Na kwa kuwa hana mzao, akamwachia nduguye mke wake. Vivyo hivyo wa pili naye na watatu hata wote saba. Mwisho wa wote yule mwanamke akafa naye. Basi katika kiama atakuwa mke wa yupi katika wale saba? Maana wote walikuwa naye. Yesu akajibu akamwambia akaakaambia Mwapotea kwa kuwa hamjui maandiko wala uweza wa Mungu tunajifunza nini kikubwa hapa pia kwamba watu wengi haijalishi ni wa dini nani wa dini masadukaio hapo kuni moja wapo la, kwa, ni, ni kama eh, wa, ni kama unavyosema wakatoliki na waruteli, mfano mfarao Eh wote ni wale wale lakini wametofautiana vitu vili vitatu uvaaji uvaaji lakini majengo yao yanafanana yote yana vio vya rangi vile vya utukufu wa duniani na nini Vyote ni wamoja wale wale eh hawa eh, hawaamini katika Maria hawa naamini katika Maria eh hawa wote nadhani ma wanayo na nini eh anatema mapotea kwa sababu hamjui maandiko leo hili anaweza kwaambia dunia hii inapotea kwa sababu maandiko Moni mkristo Mristo yetu kwamba ufunuo ina sura ngapi na Mungu anafundisha nini mle hajui. Anzia kwa Askoflao shuka mpaka kwa mtoto wao wa mwisho aliozaliwa jana. Hawajui. Biblia inasema mapotee kwa kutokujua maandiko. Mta siejua maandiko amepotea. Anaelewa? Eh? Kwani hao watu walikuwa wamepotea kwamba walikuwa sio wana majumba yao wanakaa kwa nyumbani kwao. Walikuwa na maofisi yao wanaendelea na shughuli zao lakini roho zao zilikuwa zimepotea. Leo dunia hii imepotea hawa watu walikuwa ni kundi la wasomi kundi la wa, wenye ufahamu kimsingi naweza kukuambia Hawa watu wanaojiita wasomi wa dunia hii eh wa kwanza waliopotea kwa jinsi ya rohoni mbona aliyesema ni nani ni mimi wewe ni usome usudi ni nijivuwe nijivuwe lawama hizi eh ni nani ni yesu Mwapotea kwa kuwa hamjajui maandiko wala uweza wa Mungu. Watu hawajui maandiko. Muulize mkisho mm, anakuambia anajua maandiko. Aya muulize Ezekiel ina sura ngapi na Mungu anasema nini katika Ezekiel? Hawajui. Eh. ya e, nyakati wa pili na sura ngapi na Mungu anafundisha nini mle hajui? Yoshua ina sura ngapi na Mungu anafundisha nini katika Yoshua hajui? Mwanzo ina sura ngapi na Mungu anafundisha hajui. Anajua kwa manzo kuna mtu anaitwa Ibrahimu na Adamu tu na Eva. Hawa joye. Kwa hiyo wanapotea? Au unaweza kuniambia kwamba wale uko wanapotea ni hawa masadukayo lakini hawa wale hawapotei. Hapa na hawa wale wanapotea vile vile. Na hawa ni watu wa dini vile vile. Tena ni wasomi wa dini hao. Dini zinapotea. Ndio maana msara 20 anasema mapotea kwa sababu wa ndiko msara anasema kwa maana katika kiama hawaao wala hawaolewi bali huwa kama maraika mbinguni e. Kwa ukoazi Yesu anafundisha somo muhimu sana anasema tutakapo kuwa tumefufuliwa hakuna za kusema ndiyo sababu wanadamu mtu na mkewe sio ni mwili mmoja lakini sio roho moja kwa sababu huko wanapoenda zitakazoenda ni roho e. kwa jinsi hiyo ni, ni roho mbili tofauti kila moja itakuwa pekee yake mtamalizana hapa hapa duniani. Eh. Hey. Kama mlikuwa mnachukiana mtachukiana hapa duniani, kule mbinguni mtakuwa hamna uhusiano. Eh. Hey. Kama mlikuwa mnapendana mtapendana hapa duniani, kule mbinguni kutakuwa na upendo mwingine tofauti. Hey. Tena kwa habari ya kiyama ya wafu, hamjasoma Hapo bado anawadai kwamba hawajasoma. Sio kusema kama amesoma. Kama angekuwa amesoma asingekuwa anasema hamjajasoma. Maana hamjui. Baada anaenda kwa shutum kwa neno lile li li. hamjasoma neno lilo li alio neno na Mungu akisema mimi ni Mungu wa Ibrahimu na Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo ak, alikuwa ananuku kutoka mlango wa 3 alichokuwa anamwambia Musa wakati anamtumwa Musa eh alimwambia mimi ni Mungu wa hao Musa alikuwa alipokutana na Mungu alitaka kujua kwamba ivi ni mpya huyu anasema pana mimi ni yule yule Mungu wa Isaka mule, Mungu wa Ibrahimu mlemmsikia na Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo ndio kujua huyu ambaye ananigania eh na makutano waliposikia walishangaa kwa mafunzo yake. Huku kushangaa hapo sio kubaya, ni kuzuri. Lakini je, kuliwabadilisha wiki siku tatu baadaye wakasoma muondoshe msurubishe. Sisi hatuna mfalme ila Kaisari. Leo hii ni rahisi watu kusikia mahubiri tunayohubiri, wakakiri kwamba ni kweli lakini wakaanza kukushambulia bado. Ilitokea kwa Kristo. Ah, ha, hao watu waliposhangaa walishangaa kwa ubaya kwa uzuri ona ni kwa uzuri waliona kwamba hii hekima ni ya juu huu baba tunao pima naye ametuzidi nguvu lakini siku mbili baadaye pilato alisema ehe ni warufungulie yupi wakasema tunamtaka baraba nusurubishe muondoshe huyo eh akasema nimsurubishe mfarme Wakasema sisi hatuna mfarme Tuna mfarme mmoja tu tunayemtambua ni Kaisari kwa dunia hii huyu huyu maana anajitambana wa Mungu anajita, hatuna taarifa naye Alafu watu wanatoka hapa wanaenda kujifunza dini kwa hao watu. Je, niulize ni lini waligeuka wakatubu wakaacha kumpinga Yesu? Ni lini katika upi? Mwaka 70 wa, wa f, tutaona kwa mlango wa 24, mwaka wa Sabini, baada Yesu kwa ameondoka miaka michache Lilihekaru hekari lilivunjwa, lilibomolewa na warumi. Mwaka wa 135 wakatawanywa duniani kwenye uso wote wa dunia wakaenda Ulaya na nini hawajawahi kurudi mpaka leo waliporudi mwaka nane hawajawahi hata siku moja kusema kwamba wanaamini Yesu Kristo na leo hii mtu kitataka kuungana na na na, na dini ya Wayahudi au taifa hata kwa maanacho wa nchi kuomba uraia wa Yerushi lazima upereke kwa wale waku wa dini wanaitwa rabbis wale marabi wale uweze kukiri kwamba humwamini humwamini Yesu kwamba wewe hu, hu, huleta imani ambayo hawahitaji taifa lile haliamini yani msingi wa ile taifa ni kutokuamini habari za Yesu alafu watu wanatoka hapa wanaenda kukutana nao ni mbona joshua kabla hajafa yuko kule yuko ameenda kujifunza sio kwamba anawafundisha kitu chochote wale walimu wa, wa, wa dini hapana alikuwa anajifunza dini yao Ha, na kumkataa kusema ni mimi nilisisingizie kwa sababu ni marehemu baliwe. Alafu ha, hata angekuwa hai nisingewtambia. Nilisema kweli kwa sembuka. Kwa faida ipi asio ya ya lisema, ni sema yasiyo kweli. Yeye alisema dini yao ni sahihi na ya kwake ni sahihi. Na wote dini yao ni moja. Natumia neno kama hili. No. Tena katika hoja nyingine. Kwa hiyo hapa tumejifunza kwamba kuna ufufuo na ule ufufuo na ule ufufuo ule ufufuo wanamuuliza Yesu kwa maswali ya kijinga eh hey, kwamba kuna mtu aliyeolewa mara saba na watu moja na kufa wapi kwanza wanamuuliza mfano ambao ni kama haupo lakini kwamba watu walikufa au hawajafa na nini haiwezi kazuia watu kufufuliwa eti Mfano aliyokuwa anamuuliza ulikuwa ni mfano wao wa, wa, wa, wa, wa kijinga na ngone ni kitu kingine nilikuwa sijapata muda wa kuikusa hii mara nyingi kuna wakati tunadhani mawazo tunayofikiria naomba niseme hii tunadhani ni mawazo yenye hekima ya juu sana eh unakuwa unafikiri yani, watu wengi wanajia wanajihesabu kama ni watu wenye hekima sana anajua kuongea vitu vya hekima na nini Yaani hata akipewa nafasi anaenda anataka kuonyesha kwamba lakini ni mfano wake ni kama hawa wanaomuuliza Yesu kwa mfano wa wa kijinga. Fario waliompa waliokuwa wanataka swali waliompa wakitaka kusema kwamba unabatilisha kazi ya ufufuo wa Mungu baada ya mtu kufa katika mwili huu. Ilikuwa ni swali la kijinga lakini wao walikuwa anajihesabu wana hekima hawa. Walikuwa wamechaguliwa wale wasomi wenye kufahamu mambo. Eh, lakini hata we mwenyewe ukitulia kidogo hapo ulipo na mimi tukatafakari hili swali muuliza Yesu ilikuwa ni swali la kijinga sana. Eh ni sana ila nitoke hapa naizema, iwapo kama watu wanafufuliwa katika anafufuliwa yanaweza ya kudhibitishwa kwamba hakuna ufufuo. Na leo la watu kutaka kutoku kuto, la kutaka ufufuo kuwepo kwa ufufuo ni kule ku kutaka kuishi maisha tu ya duniani na kuhakikishia leo nitakuja kuligusa ili kabla sijafuli leo hii kuna dini nyingi sana zinawekeza katika vitu vinavyoishia hapa duniani nitaisema nitoe mfano kwa mfano unataka kudisprove ku, ku au ku, kupinga kwamba hakuna ufufuo kwa kuuliza swali kwamba useme. ina maana kama kuna ufufuo je ikiitokea mtu kama na sima. atafufuliwa wapi yule aliyezikwa tunajua kwamba atafufuka kwa sababu alikuwa kwa sehemu fulani amekusanywa. Yeye huyu aliyewe wala simba atafufuliwa namna gani? Nenda kasome ufunuo mlango wa shina moja iko wazi. Ni kwa kutokusaoma maandiko. Anasema kila kitu kitatapika ule mwili kilipo uh, ulipokuwa. Mchi tatapika, jehana mnaye tatapika, bahari tatapika kila kitu. Na Paulo anauliza hivi kwenye mlango wa 15 wa kitabu cha Wakorinto. Ile ilikuwa sijalipanga hata lakini ngone niliseme nalo. Anasema kwani ule mwili wewe hapo ulipo na mimi tulipo zamani kabla hujazaliwa ulikuwa unaishi wapi hiyo mikono yako ilikuwa wapi hicho kicho chako kilikuwa wapi tumbo hilo ambalo limekuzidi unalipendelea una sana lilikuwepo anasema lilipotokea lile tumbo na hayo macho na huo mdomo na kila kitu ndipo na hii miili tangapotokea Eh, nlicho nauliza kwenye wakulima wa kwanza mlango wa tano Habari za ufufuo. Ndio mlango mzito akamta habari za ufufuo. Mmoja na, na na na ufunuo vilevile. Eh. Sasa ngoja kabla sijatoka kwenye kipengele, niguse kitu kidogo tu. Maana ya hawa wa, au mafa, mafa, masadukayo ni matajiri ni wasomi kitu wanachoamini na wanachotaka kulazimisha kiaminiwe na wanadamu wakadhani kwamba labda kwa kulazimisha ndio kitakuwa hivyo anyway ni kwamba maisha yanaishia duniani leo hii dini hizi kubwa mnazoziona dini kubwa za dunia hii wanaishi kwa lengo aweze kuzikwa vizuri yani hata hesabu yake inayoyapiga ni mpaka siku ya kuzikwa Ndiyo sio eh bas. Ukimwambia kuna ufufuo, kuna wokovu, kuna uzima wa milele, sio vitu vyao vya msingi kabisa. Eh, msiba wake utahudhurishwa na watu wangapi? Kwaya ngapi zitaimba? Kiongozi mkubwa wa, wa serikali atakayokuja ku, ku, ku, kusherehesha pale na na MC na nini na uhayo. Na makaburi api atasafirishwa nyumbani mkoani au atazikwa hapa Dar es Salaam? Ndio mahesabu makubwa. Hao watu ndio masadukayo wa leo wakuu kwa dini wa leo Yesu anasema mimi nimekuja kusudi na uzima na kisha waona hoteli sio mstari yao ya msingi kabisa yao msingi umebatizwa ume umeempata ume, ume si yeye sakramenti ngapi na nini vyote vyote vinapiga vina mahesabu ya hapa hapa hapa hapa Bas. Mamba usimamilele definitely hawaza kacha kuyaweka kidogo kwa utaonekana kama sasa wamekuwa wapagani moja kwa moja. Hata yasema lakini hawayajali, hawayafundishi, hawayachambui, hawaya hawayaamini hawaya hawaya, hawaya lakini yanenwa neno na mdomoni lakini nena ongelea habari za kuzika Padi rupia taguzika. Mtu anakuwa anajua kabisa kwamba lazima ni join jumuiya ju alikusudia nizike. falsafio masadukaayo twende katika hoja nyingine hiyo ndio know, application ndo maana yake ya leo eh maana yake katika maisha eh, eh, jamani ngoni nikwambie uh, haijalishi una umri gani Haijarishi una miaka mingapi mbele yako ya mkini wengine miaka sabini, miaka 80 wengine labda miaka ishirini. hatujui tutaishi basi hayo tamaa Mungu amekupa na kuomba uishi maisha marefu kiasi gani mpaka uyakinaye lakini hemu niwewe kufundisha somo Niliotoka kwenye kitabu cha Waebraania. Hata nilikuwa ni mlangu wa 12. Ninao sema kuishi duniani wa Waebraania 11 liko. Tukiwa tumeelekezwa macho yetu mbinguni. Nikatoa mfano ule kipindi kile nakumbuka nililinganisha ni, ni na mtu anayeendesha gari. Mtu unapoelesha gari, gari linakuwa linakanyaga hapa ulipo lakini macho yako yanakuwa kule mbele. Yaani niakuwa kama unapoelesha gari unatakuwa unaangalia mita 100 na kwenda mbele. Huku Gari nako karibia kupita na kwa hupaone. Ujali, ulisha paonda utangia nyuma. Lazima tuishi kama mtu anayendesha gali. anaendelea kwenda mkoani. Unaishi leo hapa duniani lakini macho yako yameyakaza mbinguni. Na naelewa. Na tegemewa ni kwa hili. Maisha ya. Sio maisha gani unaangalia Kabuli gani utazikwa? Kwa ni Yesu alipokuwa anakufa? Na ni nani? Ni padri gani aliemzika Yesu akamwekea nani? Akamwagia maji ya baraka siku kwa kuzikwa kwa hayupo kwani alikwamechapanga aliwaambia ah, kina petro asem petro eh hey. jamani naenda kufa aliwaambia kabisa siku ya baada siku tatu nitafufuka aliwaambia hata atakuwa kabulini kabrigani no aliwaambia watakutana naye galilaya baada ya kufufuka wala hawakumuliza kwamba sasa utazikwa wapi mtu tu kwani wewe utakufa sisi ndo ile si ndo timu ya petro sio ndo timu ya yesu ale. baada wakijua kwamba anakufa walifanya maandalizi kwamba sasa hey, Tunamsiba ndani ya siku tatu tuna sasa tunafanyaje? Nini ukatafuta jeneza sasa? Na haya kwa sababu tuko torongera habari za kufa na kufufuka. Sio kama na mimi nayapenda sana, lakini ni sehemu ya Kristo wetu. Kuishi duniani tukiwa tumeakazia macho bila. Nina uhakika nimeokolewa. Hakuna kitu kikubwa duniani ambacho Yesu Kristo ameja kufanya duniani zaidi ya uokovu, na nakuahakishia, anasema aliku alifunua kusudi aweze kuiseta kazi ya shetani ili kusudi wa uzima wa milele. Je, haiwezekani hicho kitu kikawa kimefichwa au hakieleweki na Mungu akakificha? Hapana. Biblia inasema Bwana ameufunua wokovu wake machoni pa mataifa. Zaburi inasema. E, na watu wa dini hizo wanaimba, wao oh, wimbo tukao tunaimba tulipokuwa kwenye dini hizo. Bwana ameufunua wokovu. Je, huo wokovu uliofunuliwa na Bwana? mna mna ya, au mko busy na mazishi na ujenzi wa makanisa makubwa na minara ya juu sana I don't care. Hoja ya tatu jaribu la amri iliyo kuu kuliko zote. Kwanza msaliulo yani wa 34. Na mafarisayo jaribu ni nini? Yaani maana yake waku yaani hii ni mara ya 3 wanampima Yesu Kristo ubavu. Mara ya kwanza mara ya pili zote kawapiga chini. Kabisa. Kwa hapo. Basozo walikuwa wanashangaa wana wana, wana wana acha kuamini lakini wanakiri kwamba huyu alicho ametuzidi ufahamu. Huwezi. Vile nasema ni nani mwenye hekima aliyewahi kumshauri Mungu jambo lolote? Eh haribu. Na mafarisayo waliposikia kwamba amewafumba kinywa wale Masadukayo. Wange wale walikuwa ni wapinzani wao. Wale walikuwa nadhani kwamba ae wasioamini katika ufufuo mafarisayo wao walikuwa naamini ufufuo masaduka wao haowaamini sasa amewavumba kinywa kawazidi ufahamu kawazidi hekima walifanya shauri pamoja sasa unaona hao watu ni maadui sio wema hawapo lakini yesu ameshinda adui zao bado wanafanya shauri dhidi ya huyo huyo aliyewashinda adui zao si kama unaelewa maana nini oovo wa dunia ni moni. Eh mtu ungetegemea mtalia kushinda yako, ungeweza kuungana naye, akusaidia kumaangusha adui yetu. Lakini wao wanarudi nyuma wanapanga upya. E, moja Mmoja wao mwanasheria akamuuliza akimjaribu, sasa ametoka kwa majaribio ya masaduka wanahamia kwa masaduka wa masaduk, ma, mafarisayo. Akimjaribu mwalimu, "Katika Torati ni katika Torati ni amri ipi iliyo kuu? Msafari akaamwambia mpende bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa wakili zako zote. Simu nyingine kwenye kitabu cha Marko na kitu cha nne anasema na kwa nguvu zako zote. Eh? Hii ndio amri iliyo kuu tena ni ya kwanza na apiri ya pili yafanana nayo nayo ni hii mpende jirani yako kama nafsi yako. Katika amri hii hizi mbili hutegemea Torati yote na manabii. Anataka kusema ni nini? Hai sikii kwenye kimjeams ametumia neno kama nanawake Biblia yote Torati ni vile vitavyo msa. Manabii ni wao kina isaya na nina nini. Biblia yote iliyokuepo kabla Yesu hajaja. Manabii na na Torati. Anasema neno lote la Mungu limejengwa juu ya kumpenda Mungu ya hey. ni Ini, soma na kumpenda mwanadamu. Ngowele wameni, nitaanza kuwafundisha somo la upendo kama kama kama mtiriko eh. tukatofunisha masomo ya familia na mkingi leo ndo tutafunga somo la 11 na ndo litakuwa la mwisho kuna nayo mengine lakini ikasema atawezekana tukasoma kitu hicho cho milele, lakini pia tujifunze kumpenda Mungu kumpenda Mungu ninini? ni nini anasema mkingi penda mtazishika amri zangu mkingi penda mtashikane neno langu mata kwa kum, Yohana 14 yote Ukitaka kusoma huu mstari wa kumpenda Mungu. Leo hii kumpenda Mungu hata ukamwambia kumpenda Mungu eh ni, kumu, ni, ni ni kusema eh, ni kusema ni kutambua kwa kinywa Yesu Mungu nakupenda Yesu nakupenda. Eh, bana eso asifie eh, eh nimeokoka na nampenda Yesu. Biblia inasema ukitaka kusema kwamba unanipenda, mkinipenda mtalishika neno langu. Na semu nyingine inasema yeye asiye ninipenda halishiki neno langu. Hasomi Biblia yangu. Hasomi isaya, hasomi Yeremia, hasomi Ufunuo, hasomi uh, garatia, hasomi chote na kwenda pale. Kwa hiyo by the way, ninahisi kumdangaya wanadamu kwamba ee, tunapenda Mungu na nini, lakini Mungu anajua. Wanajua wanaompenda. Wanajua wanaompenda. Kwa hiyo wakati mwingine tusipige sana kelele au tusishangae sana, tushumie sana, tusijutoshi tusigumiza kichwa sana Mungu anajua walioa. Hana ufahamu. Hana ufahamu. Wampendaao wa Mungu Mungu anajua. Eh. Wanaompenda Mungu anajua lakini tu, tu, tu, pia tuna jukumu la kujua, kufahamu kwa sababu tunashirikiana na hawa wanadamu wote. Eh? Eh? Tunashirikiana nao. Eh? Na leo hii kitu ambacho kidogo sikutegemea nikigusa lakini ikigusa ni haraka haraka. Leo hii, kuna watu Wanakwambia wanaingia kwenye msikilizaini neno la msingi. Wanaingia neno la Mungu, wanachambua neno la Mungu. Lakini ukichunguza Hawalichambui kwa levo la kuliamini. Wanalichambua wani upande mmoja ni, ni kama kulichallenge au kuonyesha limepungukiwa kiasi gani au ku, ku, ku, kutaka tuku kujifurahisha kwamba wako wanachambua lakini kimsingi halizai chochote kwenye maisha. Kama unachambua neno la Mungu lazima lizae matunda. Unakuta mtu anakuambia kuna swali yuko linazungua huko kwa warokole warokole. Tofauti kati ya maombi, maombezi na sara Ukikutana na kila mrokole tu akishagundua kama anahubiri Biblia ndo swali lake la kwanza. Hivi eh, tofauti kati ya, ya maombi maombi mezhi na sara na nini ni nini ndio no, una, unasikia ndio swali unagundua kwamba ilo swali sio halikutoka moyoni kwa kutaka kujifunza kweli ya Mungu hapana ni kule tu ku, ni unafiki tu kwa sababu ameambiwa na watu wengine ndio swali hamsingi la kuuliza Mi, mimi nimezoea miloko lero kule kama mitano tofauti na kwenye mtandao eh hivi tofauti kati ya maombi na maombi na unatulia una hivi una, e, tofauti unakutana mwingine tofauti kati ya maombi na maombezi mezhi utafikiri wametuma na mtu abitumana na maf mafarisayo na masaduka. Kuna vitu vingi vya kujifunza nani ya Biblia. Bila msingi. Eh, kwa hiyo hata wao nasikia ameshika Biblia ameichora na nini? Unakuta una anajifunza sio kwa lengo itende makusudi ya Mungu, ni ili kusudi tu a aishi katika unafiki wake. Adanganye watu. Eh. Na kazi ya shetani ni uongo. Unasema ndiyo kazi yake. Ya. Sikio la kwanza wa shetani anakuja alianza na habari za uongo. Eh. Kwa hiyo amri ya kwanza huko kumpenda Mungu na kumpenda Mungu hakuna kitu kingine cha kwanza. Kitu cha kupenda Mungu ni kupenda neno lake, ni kupenda sheria yake, amri zake. Leo hii nene yako nyuma kanisa uambie kwamba kanisa letu nahubiri amri za Mungu. Ume waudhi sana. Hubiri upendo. Sasa Mungu anasema mkiipenda mtaishika amri zangu ndio upendo huo. Ameni. Kuanza mwisho fupi kabisa inaanzia msali ule wa moja ni Yesu sasa naye walikuwa wanaanza wa, ni kama wanapigana ngumi wanajaribu kupigana mieleka na Mungu wanamshambulia kwa jaribu la kwanza anawa knock ananockout anawaangusha lile la la kulipa kodi wanakuja na ile la pili la ufufuo anawa knock down tumeona kabisa na anawazi ana kinywa wanakuja na hili la tatu la la upendo wa Mungu na nini nao anawa knock down anawaangusha baada ya hapo na yeye anaanza kuwarushia ngumi eh sasa ni ndera eso kwenda kwao sasa. yani matatu yalikuwa wa ni wao Maki hapa wao wanapimana ubavu yani ni nani mwenye ubavu wa nguvu sasa mara tatu wamejaribu wameanguka mara ya nne ndivyo Mkristo waleo leo alivyo alijaribu kuleta hukumu yake uh, he, hekima yake dhidi ya Mungu no hakuna mwenye hekima dhidi ya Mungu. Hoja nne Yesu ndo anawajaribu. Inasema Yesu anaj, anatambulisha uungu wake. Kile ambacho walikuwa wataki ukisikia kabisa. Anawatambulisha uungu wake. mstari wa 41. Na mafarisayo tuko tunaangalia Mungu anavyo Yesu anavyotambulisha uungu wake, umilele wake, mati, Umilele umileneno uungu Eh, mtu yote ya milele, umilele unatoka kwa Mungu ni tabia ya Mungu. Anataka kuonyesha aliyekuwa milele kabla ya yeye, kabla ya Daudi. Eh. Na Mafarisayo walipokusanyika Yesu akawauliza akisema, maonaje katika habari za, za Kristo?" Naomba hii tusichangaye na matayo Mathayo 16 alipowauliza wanafunzi wake akasema, "Hivi watu wanasema mimi ni nani?" Wanyewe wanasema ni nini? Ni nini? Yeye eh. anawauliza Mafarisayo, hii ni swali jingine tofauti. Eh. Na Mafarisayo walipokusanyika Yesu akawauliza akisema Waonaje katika habari za Kristo? Ni mwana wa nani sasa? Wakamwambia ni wa Daudi. Akauliza nimekuaaje basi Daudi katika roho? Akimwiita bwana akisema haruka nyingine haya maneno ali asema ni roho mtakatifu. Eh, nyie mnasema mwana wa Adam. Maana eh Kristo eh, kwa maana jina eh, Masihi Kristo yeye yeah. ni ambao wao walikuwa hawamhamii walikuwa wanasema atakapokuja masihi atakuwa ni mwana wa nani wakasema ni wa Daudi anawauliza swali sasa anasema sasa imekuwaje basi msalimu 43 basi Daudi katika roho kumuita Daudi kumuita Bwana akisema Bwana alimwambia bwana wangu Bwana ya kwanza anasema ni Mungu wa mbinguni alimwambia bwana wangu bwana wa Daudi ambayo bwana wa Daudi akimaanisha kwamba ndiyo Kristo Ndiyo yesu eh uketi mkono wa kuume hata niwaweke adui zako emme nenda kasome Zaburi ya 110 Uta, utapata muunganiko hiyo habari hata niwaweke adui zako kuwa chini ya miguu yako basi Daudi akimuita Bwana kwa sababu anasema hivi Daudi amesema hivi Daudi kasema hivi Bwana alimwambia bwana wangu maanake Mungu alimwambia Yesu ni bwana wa kwanza na bwana wa pili. Eh, baki Mungu mmoja ni bwana wote. Eh. Ana sasa atamhitaje huyo ambaye mnamwita Yesu ni Daudi ndo baba yake, ni ndo aliyemzaa. Yeye ndo, Ye, ndo anamwita bwana, atakwaje ni mwanae alafu ni, he, kuna nani kuna em nenda kufukuza wale wadudu. Wako pale. Bana zung, zunguka. Eh akaimuita bwana anasema bwana mwanawe sasa wala hakuweza mtu kumjibu neno wala kusubutu mtu yeyote tangu siku ile kumuuliza neno tena wakati mwingine wewe ni wabaya yani kufundisha kitu ambacho sija sijakipanga, lakini kinakuja hapa si vibaya wakati mwingine kuacha watu wakaleta cha, challenge zao watafika sehemu fulani wanaachana na wewete. tena na hii nimeiona mwanzo wakati tunaanza kuhubiri na kufundisha mahubiri na kuyapeleka mbali na kuyarusha kwenye mitandao. Tu watu tunapata watu wanachallenge wana na kutukana, sasa hizo wameacha. Mfano wa hivi hivi, wanasema, "Ehe wanasemaje? Wala hakuthubutu mtu yeyote tangu, siku ile kumuuliza neno tena." Wamegundua kwamba hawawezi. Leo hii hakuna mtu anayeweza kuchallenge neno la Mungu hata hili tunaona baso hali hawana hekima nafikia hapa Yesu anasema nitawapa hekima ambayo mtu yeyote aweza kaweza kuichallenge sema so, katika kitabu cha Haruka mlango wa 21 eh eh manake ni nini uh, tumemaliza sasa eh eh siitajie moja kidogo neno dogo tu, dogo sana la kufungia kama vile ambao Wayahudi walikuwa wanataka kumlazimisha Daudi ndo awe ndo baba wa Yesu au babu yake au ukoo wake ambao wa haina ubaya ndiyo ilivyo kimwili alikuwa ametokana ukoo wa Kristo wa, wa Daudi lakini mu, Kristo alikuwa Mungu mwanadamu tunasema tumeokolewa kwa njia moja tu ya mpatanisho wetu ni moja ni mwanadamu Kristo Yesu ana wanadamu kupitia kwa Daudi lakini ana uungu wa milele na nguvu za kimungu za milele e. na alifanywa hivyo ili kusuda aweze kuokomboa wanadamu wanaosikia eh mtu mtakuuliza kwamba upewe rais mtanzania au upewe rais mrusi utachagua rais mnini Tanzania si kwa sababu ni jamii yako mnaongea lugha moja mnaelewana Eh hata kama angekuwa ni rais bora kabisa lakini ametokea labda Iceland hata kufaa kwa sababu haongei hamna Yesu Kristo alikuja akafanana sisi ili kusudi atuhudumie tunaofanana naye lakini haimzuii kuwa Mungu kamili kabisa nafsi ya pili ya Mungu Eh na Mungu ana uwezo wa kuchukua chochote kile akachukua nafsi, nafsi ya mwanadamu kama Mungu ana uwezo kumuumba mwanadamu anashindwaaje kuchukua nafsi ya mwanadamu wakati anahitaji Simple Eh Ninachonacho kufundisha hapa ni nini? Ni kuna watu wanakuambia Maria ni mama wa, wa Yesu, wanamchukulia kama ni bado ni katoto kake. Mfano wake ndio huo watu wa walikuwa wanataka kumlazimisha Daudi awe ndo bosi wa Yesu. Eh. Kama ndiyo hiyo mfano wake wa leo. Leo hii watu wanakuambia wanamuomba sana Maria kwa sababu ni ndo mama mwenye nguvu, si kaza haka katoto, basi ndo mwenye nguvu. Leo hii inakuambia wale wa Katoliki sana Maria kuliko Yesu ndivo hivyo. E, lakini mfano huu wa kwamba Daudi ni mdogo kuliko Yesu hata kama ametokea kwenye ukoo wake kimwili, unatakoa uchosho tu kwamba Yesu Kristo ha mzazi wa kimwili, amini wa kiroho na ni, roho ndiyo inayotenda kazi ya Yesu Kristo. Minta apa, Baba, na mimi nitashia hapa, Mungu awabariki sana. Baba mimi kushukuru kwa jina la neno hili, kwa jina langu wa 22 wa Mathayo. Tunaoomba maneno haya Mungu akae harisi, aka kweli. Na pale ambapo Mungu tutakuwa tukuelewa au tumejikwao, au kitu, tume tum, tumepingana Yesu Kristo gatupeni ema ya eh, na kutubariki na kubariki watu wako. Tunakushukuru Mungu katika china lake Mungu wa pekee Baba. Ajabu tunaamini yote tunapokea. Amen.